Att så här fram emot aftonen den 30 juni vända om med hela armén var dock en mycket komplicerad operation. Visserligen verkar ledningen vid det här laget ha börjat misströsta om möjligheterna att upprätta en pontonbro. Men en överskettning med hjälp av de tillgängliga flytetygen hade redan inlätts. Silverhjälm och en grupp på en 300 ryttare hade börjat gå över. Och tillsammans med dem följde Mats Epa med uppvaktning från fruntimmer, bagage, en hel del saboroger och kossacker samt det svenska enspännarkompaniet. Uppe vid den utvalda överfarten som låg invid ett par mindre öar ute i flodfåran där njeper var drygt ett kanoneskott bred lastades båtar fulla med sadlar och man körde ner hästarna i vattnet för att simma över. Problemen vid en eventuell överskäpning visade sig snart. Floden var bred och strid och i den hårda blåsten tvingades många avdelningar av simmande hästar att vända om. Matsepas grupp hade också tillgång till en del båtar men överfarten blev ändå äventyrlig och åtskilligt värdefullt gods. Pengar, guld och silverkärl gick förlorat i det strida vattnet. De meniga kosakerna som följde hetmanen var hänvisade till att ta sig över helt på egen hand. I regel försökte de simma över. Hästarna kopplades ihop och leddes ner i vattnet. En kosak förde den främsta och övriga kraka la sina huvuden på de framförvarandes länder. När mannen i täten blev trött vilade han sig genom att hänga i manen eller svansen på hästen. Även de rutinerade kosakerna hade dock problem att ta sig över den breda floden och en del drunknade. Den svenska ledningen verkar sakta ha insett att problemen vid passagen kanske höll på att växa dem över huvudet. Det skulle bli mycket svårt för att inte säga omöjligt att få hela armén över Njeper vid Torstajkot. Men den omedelbara reaktionen var inte att överge Njeper alternativet helt och hållet och marschera tillbaka till Kishjenkovadet över Vorskla. Man höll ännu en stund fast vid möjligheten till en övergång av den stora floden. Hela generalitetet var samlat i ett av kungens tält. Karl gav krötsorder att söka finna ett bättre ställe för överfarten men då mörkret höll på att falla beslut denne, parentes, aningen lättsinnigt men ändå rätt förståeligt, slutparentes, att skjuta upp denna rekognosering till gryningen. Medan den svenska ledningen överlade, konfererade och rynkade sina pannor över kartor och planer blev kvällsmörkret allt djupare. Att låta hela denna trögrörliga och förvirrade massan av bagage, artilleri och trupper göra helt om och marschera tillbaka var lättare sagt än gjort. Det var en manöver som var svår att utföra och det fanns säkert också starka psykologiska spärrar mot att göra det åtminstone innan de andra alternativen uttömts. Marschen hade rullat lätt i sydlig riktning bort från fienden och mot en hägrande räddning. Att återgå mot norr för att nå kishenko måste ha känts helt fel, för i nordlig riktning fanns ju Armén befann sig också i ett uselt skick. Stämningen, i synnerhet i de förband som nyss genomlevde backlet uppe vid Poltava, var präglad av betryck och skräck. Infanterikorporalen Erik Larssons medpust har beskrivit hur man gick mot Nieper med hjärtans sorg. Ett förlamande missmod hade nästlat sig in i den svenska hären. Under de dagar som gått sedan avmarschen från Puskorjavko hade det dessutom varit lite si och så med förklägnaden. Trossen och trupperna gick åtskilda och förbanden tog det ha haft mycket svårt att få tag på sina förrådsvagnar. Det fanns soldater som inte fått en enda bit bröd på tre dagar. Det hot om hunger som föreslaget svävat över vissa enheter hade nu blivit verklighet. Men det var inte allt. Den hårda och pressade marschen hade gett få stunder till verklig vila och en djup och bedövande utmattning låg över förbandet. Men även över generalitetet. Både officerare och soldater var helt slutkörda. Troligen tänkte ledningen att det inte var så mycket förlorat om armén skulle tillåtas stå kvar över natten. Och man kunde då få ett välkommet tillfälle till vila och förplägnad. Risken för att ryssarna skulle hinna i kapten svenska hären under de närmaste tolv timmarna bedömdes uppenbarligen som liten. Åsikterna var delade. Men vissa i generalitetet gjorde den bedömningen att det skulle dröja dagar innan fientliga trupper skulle hinna upp dem. Och dessa skulle då vara utmattade och därför mer eller mindre ofarliga. Kungen själv menade... Helt i denna anda av optimism att om fienden ämnat sig efter hade han länge sedan kommit. Visserligen hade Kryts trupper tidigare under dagen haft viss stridskontakt med ryska förband. Men det hade varit enbart lätt, irreguljärt rytteri som hade ringa värde i strid. Dessa behövde man inte frukta. Men medan den högsta ledningen grubblade över vad som skulle vara bäst att göra hade stora delar av armén redan fattat sitt beslut och arbetade nu manisk på att verkställa det man skulle över floden till varje pris här bör vi tänka på de överoptimistiska eller direkt felaktiga rapporter som löp genom markkolonnerna och som alla pekade i en riktning ledningen hade funnit ett överfartställe vid Njeper och det var säkert. som hypnotiserade Förhäxade av denna möjlighet till frälsning drogs markkolonnerna oemotståndligt mot Torstojka, ned mot fälten in vid floden, ned till stranden. Alla trupper och trossfolk måste på kvällen den 30 juni ha varit helt övertygade om att armén verkligen skulle korsa floden. Ett intryck som tog det ha förstärkts högst betydligt när de kom fram och kunde beskåda övertransporten av silverhjälmsmannar enspännarna samt Matzeppa och allt hans folk. Det är högst tveksamt om det var många som alls tänkte på att en räddning var möjlig genom att korsa Vorskla och gå mot Krim. Att gå över Dnepro och röra sig i västlig eller sydvästlig riktning måste ha sett som det enda möjliga alternativet.